Kitabu cha Wakorintho wa pili, mlango wa nane, um, kicho cha somo la leo kinasema utayari wa kutoa na uaminifu katika kupokea utayari wa kutoa na uaminifu wa kupokea tumekwishasomewa mlango wa nane, wa kitabu cha wakurinto wa pili, ambacho tunajifunza siku za Jumapili Eh, wa nane, tumesoma mstari 11 ya kwanza. Kwa, kwa neema ya Mungu tukimaliza kuhubiri hiyo 11 kija tutasoma mstari mingine, mpaka mwisho wa mlango ambao unaishia mpaka mstari wa 24. Um, kwa neema ya Mungu tutakuwa na sehemu mbili. Um, ni rejea tu fupi kitabu cha poleto wa pili tumeona tumekuwa tunaona sasa tuko kwenye mlango wa nane. Ni kitabu ongelea habari za utumishi. Eh, na utumishi watu wakisikia neno utumishi anafikiri kwamba labda ni kuwa labda mhubiri wa injili au ni hapana maisha yako ya Ukristo lazima yawe na reflection ya utumishi kwa ajili ya Mungu wako na Yesu Kristo aliokokoko. yaishi tu. Kulala kwako kuna utumishi. Ile sala, ya neno la Mungu ni utumishi ule kwa sababu utakapojuarie neno utawafundisha wanao utawafundisha nduguzo utawafundisha na watu wengine pia. Kwa hiyo ni tumekuwa tunaona ni, ni habari za utumishi lakini utumishi ambao unakuja na dhiki Unakuja na aina fulani ya mateso nikwambie uweze ukamtumikia Yesu Kristo au kaishi maisha ya Ukristo Kristo kwa ukamilifu wake halafu usikutane nadhiki, tokana, na dhiki zinazotokana na mfalme wa dunia hii na mifumo ya dunia hii. Literature. na नीचे nje dai kitabu ni vigumu kidogo kero sasa so, wa Kristo hawaishi maisha yanayolingana na na ukuwaji. unaotokana eh ukuaji wa Kristo ambao nalalima mtu anapokuwa Kristo katika maisha ya Kristo lazima atakutana na mazingira ya utumishi na atakutana na resistance atakutana na dhiki eh tuliaona huko lakini, tuliaona kwenye milango leo tangulia na tutendelea kuyaona. Hata leo neno dhiki tutaliona. Msadere wa kwanza tutaona ongelea habari ya dhiki. Wako nito wa pili mlango wa 8 msadere wa kwanza. Eh, leo kwa hiyo dhima mlango wa 8 na wa 9. Hii milango hii ninavofuatana niwili. Na mlango hata wa 9 wa kitabu cha wako wa kwanza. Hii milango mitatu lakini hii miwili kwenye iki kitabu. Inaongelea habari za utoaji lakini zaidi kujitoa na nitangulie tu kutoa kama tahadhari milango hii miwili hasa mlango wa na 9 vile vile na hata mlango wa tisa kama nilivyosema wa kitabu cha wakristo wa kwanza hupendelewa sana sana sana kabisa na kama wakiamua kutumia Biblia yetu na wahubiri wa pesa kujaribu yaani anaweza sione zile milango 28 kitabu cha matayo Ole, ole za Yesu Kristo lakini akaona habari za utowaji tena ambao ni kwenda kushibisha kitambi chake na kushibisha maisha yake lakini eh kwa vile tu hayo maneno yamefundishwa katika milango mimi kwa hiyo the way, biblia huweza kutumika vile vile kupotosha kwa sababu ili kusudi uweze kuhubiri ku, ku, ku, ku, ku, vitu vyako unavotaka lazima utafute kitu ambacho kinaonekana watu ni halali kikusaidie lakini anakipindua kipindua anakitumia ndivyo sivyo kwa hiyo tutataka kusikia maneno ya habari ya utoaji kujitoa na tutaona vile vile kwamba utoaji wa vitu ni kitu cha nyuma kabisa anasema kitu cha kwanza na anatoa mfano wa makanisa ya Makedonia eh, kabla hajaweza kutoa katika ziki na kuwasaidia watu waliokuwa na shida na nini walijitoa kwanza kwa bwana Amen. Kwenye agano jipya tutaiona sehemu nyingi kabisa na kwa watu ambao nasoma Hebrewia utoaji wa agano jipya unijae umejengwa sana juu ya kujitoa sisi wenyewe. Kabla ya ku eh na baadaye Yesu hata anas, Yesu anasema sehemu fulani kama nita, nitafika huko sasa hivi au baadaye lakini anasema katika kitabu cha matayo mlango wa sita Eh ma, msali wa 20 anasema hivi pale ilipo hazina yako ndipo na roho yako itakapokuwa kwamba huwezi ukachukua hazina ukaenda ukazitoa roho yako ikawa sehemu nyingine lazima vikae pamoja kwa hiyo utoaji wa agano jipya unataka kwanza roho itangulie ili kusudi hazina ziifate pale lazima viendane Leo hii watu wako tayari roho ibaki duniani ifikiri ya dunia itende ya dunia lakini utoaji wa vitu vyao uende kwa Mungu inawezekana Leo kulingana na Yesu Kristo hizo zinakaa pamoja hazina zinakaa pamoja na roho ya manadamu. Wewe kama tukitaka kumtolea Mungu au kufanya kichoche cha kimungu ku maisha wema sehemu nyingine nasema itoeni miili yenu iwe dabihu hai takatifu. Mm -hmm. e, Ndio kitakachotucha rumu nango. Eh, ungasema nataka kwanza mjitoe miili. Mm -hmm. Eh. Kwa hiyo leo tutaona habari ya, ya utoaji autoaji unama, una una use ukishagusa vitu vya utoaji eh uta ni kama wanasema ni kama kutupa jiwe kwenye kichaka chenye ndege wengi. Mm Huwezi -hmm. kujua matokeo ni nini. Wengine wataruka, wengine watafanya kwa sababu ni eneo ambalo Limetumiwa na wanadamu katika jina la utumishi, katika jina la la la dini kujitajirisha. Na kuhakikishia ukiongea na watu wa mtaani wa wananchi wa kawaida tu wanajua mambo yanayendelea hata ukitaka utajiri mwepesi mwepesi ingia kwenye mambo ya kanisa manake unaingia na mahubiri ya wanayotaka kusikia Ukuna masikio yao huo ni utajiri kwanza hauna hata hautozi ha, ha, hata kodi eh anasema jifunze tu vipambio viwili na nunua biblia anza kuhanga kufanya hayo na utakutana na wenzako huko na, na, na pete za dhahabu atakuvaarisha eh na niko pamoja na hili neno amenioona habari ya utoaji wa kikweli wa kimungu nao anza na kutoa na kwambie kama kama kama hatuko tayari kumpa Yesu Kristo mda wetu nasi zetu roho zetu anasema na vitu vyenu kanavy sivita sivita <mimu> eh paulo alimwambia watu katika wakondo wa pili twafika huko wiki kadhaa zilizalo nishoni mwa mawkana mimi au katikati eh alisema anasema mimi siji kutafuta vitu vyenu na kuja kuzitafuta roho zenu <mimu> eh uko ndiko kukukwaho yesu kristo alikuja kutafuta vitu vya watu Yesu sikuwa hakuja vile vile kutajirisha watu wanawa, na leo ana huko kuna mistari mingi ambayo ukwristo kuwa makini sana kwa makini sana isije ikatumika neno la Mungu lenye lengo la kukuokoa na kuniokoa na kuleta amani duniani kutumika kupotosha wanadamu wewe kwambie low he was kokuta kitu kinaitwa Qurani imetumika kupotosha wanadamu wewe hata huielewi imeandikwa rugwa sioielewa unyonjoka katika kitu inaitwa Biblia kwa nini kwa sababu ndicho kitu halali mtu ukitaka kuhalalisha kitu kileicho haramu tafuta kitu kilicho halali ndio utakitumia kikakubalika kwa sababu watu wanakiamini eh kwa hiyo ni ninahisi hivi hujawahi kusikia wale matapeli anaenda kutapeli watu anaenda kwa jina la mtu ambaye anaaminika. eh wakati wa hayati magufuri. nasikia mwendo zake sijajua hata tofauti ayo mane Watu walikuwa wanasema eh, ni mzee anataka hiki ni mzee kwa sababu wanajua huyo ndio alikuwa labda amenyooka kati zake eh kwa hiyo watu wanaitumia Biblia wanatumia vifungu kama hivi tutakavyo viona leo kwa lengo la kutimiza kwa sababu ndio kweli ilipo huwezi ukatumia eh, msahafu feki watu hawatauamini wala tawamini Eh. Kwa hiyo tujue haya eh, eh, na tuwe tusiwe tu wajinga bali tuwe wenye ufahamu. Kabisa. Kwa hiyo tutaona sehemu mbili. Sehemu ya kwanza leo tunaiona na ukijaja tunaona sehemu ya pili. Na katika sehemu za leo tutaiga katika vipengene hivi ili na kwelewa, tu kidogo hizo zile hoja za kidogo zijipake vizuri kichwani na hatufunishi kusudi hoja na kumkumbaba hivi hoja kwanza ilikuwa inasemaje ah ni kule kufanya uelewa uwe mwepesi na ule ujumbe tuondoke nao haujalishi umeubeba katika vipengele hauna vipengele vip... si tunataka kufanya tuweze kuelewa ujumbe wa huo tutaona katika kwingine vipengele ya kwanza utaona utayari wa kutoa na kipengele vya pili mstari wa na na kipengele cha pili takuwa ni uaminifu wa, wa wa katika kupokea. Eh katika kupokea. Em twende sasa katika ile mistari. Mi, mi, twende katika ile mstari. Twende mstari ule wa wa kwanza. Nosoma, wa Korinto wa pili, nane, moja. tena ndugu zangu, twaawarefu Habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi uliokuwa mwingi uliwaongeza utajiri wa ukarimu wao Nafikamana neno mm. yanotokea hapo ni nini ukarimu dhiki Eh, well, basi ujumbe tunopata hapa haraka haraka ni kwamba eh dhiki zetu. Dhiki ni nini? Ni hali ya mateso, ni maumivu. Dhiki tunazopitia, labda ni maskini, labda ni ni ni ukweke, labda ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni mahangaiko mbalimbali. Hautunyimi kuwa na nini? Hautunyimi kuwa na na ukarimu. Nitarejelea baadaye ndani ya somo hili luka mlango wa shina moja, mstari wa kwanza Yesu alikaa akaona uh, watu wanatoa uh, vipawa vyao fedha zao na utajiri wote vile sio vitu gani labda ni fedha akaona wanatoa vipawa vyao katika katika hazina ya hekaruni. baada ya kupita mwanamke mmoja mjane mkini naonekana mtu mzima labda hata kutembea hawezi tena Anaenda tu kama vile ananania na sukuma ananyana anjisukuma sukuma na nini akadondosha mle senti mbili au nusu senti kitu kidogo maji yani kidogo mno Yesu bade akasema nikiondoka na kabla kuambia makusudi au utoaji hawatanielewa akasema emsikilizeni mimi watu wengi eh. mmemwona yule mjane alichotoa nikikubwa kuliko eh wengi wote walio toa na alikuwa ametoa nusu senti. Na bwana poko na kuna kitu kinaitwa sumu au thumuni. Na anaenjoya thumuni. Ingawa ichora sulugura. H? Hiki ni wakati kwa anaoa vitu. Ngo unapata thumuni una una aina ndogo kulikweli yani kadogo yani kama kama cha koti kikubwa kubwa kidogo kadogo kueli kueli. lakini ujume toa hapa ni nini kwenye anasema tena ndugu zangu twaelehefu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia mstari wa kwanza neema ya Mungu waliopewa makanisa na mwambie kila sikiliza vizuri sikiliza vizuri kila kwa katika maisha yetu hasa ya Ukristo chema labda ni utowaji labda ni ibada labda ni kusoma neno yote vile labda ni utumi, labda ni huruma labda ni ni chochote kile labda ni neema ya Mungu na tuna jukumu la kuibeba tusipungukie eh, kuna wanadamu anaona kuna kitu kinaiitwa A, a, a, entitlement entitlement ni ile hali ya kuwa kwamba kila kitu una haki nacho nina haki ya uhai nina haki ya kuajiliwa, nina haki ya kula na kuhiba nina haki hizi haki zote unazozoona madaa alizo ziwe ni za kiroho ni za kimwili ni neema umepewa nimepewa wanasemwa makanisa ya Makedonia walipata neema kwa Mungu na hiyo neema inahusu nini msali wa pili anasema kwa maana walipokuwa wakijaribiwa kwa katika dhiki nyingi wingi wa furaha yao na umasikini wao ulikuwa mwingi uliokuwa mwingi uliowaongeza utajiri wa ukarimu wao tunaona ujumbe unao sema tunaona ujumbe unao sema eh, wema na furaha Katikati ya umasikini. Na unaweza ukatupa kichwa kamini unaweza kusema kile kichwa unachotsema ni umasikini hauondoi neema ya furaha na ukarimu. Kuna wapi kuna watu dunia umetengenewa katika hali kwamba ukiona marafiki zako labda hu, hu, hu, huna nyumba kama fulani Huna kitu kama fulani, huna nini kama fulani, kama vile yani unastahili labda ukate tamaa, kuna furaha au vile vile eh au vile vile kuna furaha lakini sio furaha tu peke yake. Huna hata uwezo kaona ukarimu, mimi na nini cha bwana? Kuna na kamisari kakiswali kama mnakumbuka vizuri, kutoa ni moyo. Usambe ni utajiri usisemeni ni utajiri Eh. Ule wema ule furaha eh furaha, by the way furaha ni ni ni, ni tunda mmoja wapo roho mtakatifu wa Mungu ukishaona mtu ambaye anaishi maisha hayana dalili za furaha furaha usitegemeni kwa sababu hana vitu vya kutosha hana roho mtakatifu wa Mungu ndani yake akika ndani yake eh ndio ukweli huo ni tunda furaha haitokani na wingi wa vitu wanadamu alivonavyo. Eh? Eh. Wana wa pili maana walipokuwa kijaribu. walikuwa wanapitia katika no, maisha ya kujaribu ya utayapitia. Eh, hizo utayapitia kwa sababu labda ya kipato kwa sababu labda familia unayoishi kwa sababu ya namna moja au nyingine majaribu yatakuja e walipokuwa kijaibu kwa wingi katika dhiki nyingi tunaona hoja ile kubwa ina tunaipata ndani ya kitabu cha wao wa pili dhiki lakini hayawazuii kutenda kazi ya Bwana ya kutoa ili kusudi watu wenye dhiki kuliko wao watu wenye shida au kazi ya Mungu weze kusonga baada la ongea naongea yake yangu ameneno mnasikia eh lazima na maneno ya kujenga au wewe wewe ni maneno ya Mungu lazima utapenda tu uki uki ukiakata leo kesho kuta tumia Yeremia alifika sehemu fulani utumishi ukawa mgumu kweli kweli kweli kweli 120 ana kaisome. 20 yote akasema akasema ni niacha kabisa sitasema tena maneno ya Mungu niachana nayo alivoka kidogo akawa anasikia kama moto unawaka una kwenye mifupa yake baadaye akasema asi siwezi nikajizuia kuku ni siwezi nikanyamaza lazima yale maneno ya Mungu yafanye kazi katika maisha mm -hmm. yangu nimekusikia maneno mm -hmm. eh waya nasema ile ziki nyingi na majaribu mengi wingi wa furaha yao na umasikini wao uliokuwa mwingi uliwaongeza utajiri wa ukalimu wao yani ni kama kinyume wako kwenye ziki, wako kwenye majaribu eh kwako kwenye wingi na umaskini ulikuwepo limu humu ndani ile nene e, makanisa ya makedonia hivyo vitu dhiki majaribu umaskini vinazalisha kitu gani ungetegemea vizalisha kukata tamaa vizalisha kuondoka kanisari kabisa kana kwamba sasa naenda kufanya nini kareskani liki inanipata umaskini unanipata na kitu gani kingine kilikuwa kinaleta shida hapa? Majaribu yananifata na kwa kwa Mungu huyu naenda kufanya na bado anafanya niga. Lakini walipokuwa na hivyo vitu wao unajua vilichoongeza ni nini? Viliongeza utajiri wa ukarimu wao. Na si hapa utajiri sio fedha. Hapa haongelei dola, haongelei dasa. Anaongelea utajiri wa ukarimu na ukaribu na Mungu. Wow. Kana sikia maneno. Sasa Wakristo watu wa dini wale wahubiri wa fedha wale wa pesa wakina maboya na wengine wako hapo ubungo na wasikiana kanisa lao siri limefungwa kwa muda siri limefungwa minene sijui wakigusa hapo wakasikia neno utajiri wanamsikia kristo labda utajiri, utajiri sema utajiri sema utajiri utajiri utajiri e, watu una, watu wanakuwa mazuzu Nisemeje nisemejie zaiambia ndio maana kusema mtu anakuwa zuzu zuzu ni nini nili jamaa alijitambu Mtaenda pale mimi niwae kumuona mmoja huyo yukoa ubungo hapo. Hapo <laughs> kwenye mitambo mitambo ya umeme, si nani. Si yeye anafufua si yeye. Si yu kama anashawi kufufua. Lakini yeye ndio jina lao. Akawa anapiga story saraka, na kanisa lake na wadanganya. Yanaona kabisa ni uongo, lakini yako mbele. Yanapiga na makofi pa pa pa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa. zuzu hizo. Zuzu. Ah, anza mamo nitumie neno baya, ngwii ngwii. Yesh nitumie neno mpumbavu basi yesu ni mbaya mm. eh yesu alimita mtu shetani na mtu mnyara ni nani ni papa petro hmm, kama ndo papa aliyekuwa na mke na, na mama papa hakujawepo na chocho cha papa kwenye biblia papa ni chocho wa wanadamu na watakusa nacho alimwambia petro asemwa rudi nyuma shetani kwa mie wakawa wanabishana bishana angasema hivi na ninyi bado kwanza ni wajinga yani mnabisha yani bado mko kwenye hatua ya kubishania vitu kama hivyo ni nani awe mkubwa kati kati yenu kwa hiyo ile inasema wakristo wanapokosa kweli ya Mungu baada hata ile ule ufahamu mdogo ule ile common sense ile ya kawaida huwa inafutika inaondoka akijam nabii wa na wadanganya kama vile wameshinzia usingizi wapono wow, eh mtasonga mbele tuko tunaangalia kipengele kinacho sema eh, eh kinacho sema eh wema na furaha katika umasikini maisha ya wema na sio wema tu pekee yake ukarimu ngo ni Uma, usipo usipokuwa mkarimu katika umasikini kuwezo kwao mkarimu ukiwa na utajiri matajiri wa ni wa kwa asili yao na kitoa na toa akiwa anajua amepiga calculation nitapata ngara ngapi anaweza kaenda sasa hivi kibiniki kuna watu kweli wametoka dodoma wako wanatoa hela nasikia zinapita pita mtaani kama uko kwenye mifumo ya kisiasa kisiasa Sio homa wanatoa kwa wanatafuta mwezo wa 10 waje wapelekwe tena wakale pension wakale allowance wakale maposho na mishahara minono minono kwa hiyo akitoa usifikiri kwamba na watu sio kusema kwamba ni wajinga wajuku kwamba usifikiri kwamba watu anawakipokea waki, anapokewa nafikiri wana wanatolewa wana, wana, wana, wanapewa kwa wema ah wanajio tunanunuliwa kabisa yani anakuwa anaona kabisa ni kama unamchukua huku na mrusha vimaini kwaana anakuwa na, sio zungumzo kwamba koko anakuwa haisi kama yale mahindi yako kwenye hatari unaona anakula anarudi nyuma anapiga hiyo anarudi nyuma kwa sababu ameshahisi kwamba ninamtego lakini mahindi hayahitaji anyway kwa hiyo watu ukiona hela zao zinapita pita mtahali wanazichukua lakini wanajua uko tunanunuliwa <laughs> sijaubiri siasa nimetoa fanu ni samae msali ule watatu 3 maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao msairo nae wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu ngawaambia hawa watu walipokuwa wanapitia kwenye majaribu lakini bado wanatoa vitu vyao walikuwa nalenga kufanya nini kuwahudumia watakatifu kwa, kuhutumi, kuhudumia kazi ya Mungu Eh, kudumia kazi ya Mungu. Mimi wewe niliokuwa mfano nitotoka kuna kanisa la kidunia dunia Likawa na kituo cha watoto yatima. Waka wakokusanya pesa za watoto yatima. Asilimia ngapi itafikia wale watoto yatima? Mm -hmm. Naendeleza hivi sifiike hata asilimia Ikae hey, tu hayo watoto, yani kile kile kituo kinakuwa kiko strategic cha kukusanya pesa. Eh. Lakini wanakwambia hawa watu wa Makedonia na watu wa Makedonia tuko tunasoma kitabu cha Wakorinto. Wanaoambiwa ni Wakorinto lakini wanapewa kama mfano wa watu wa wote. Hawa ni watu wa maeneo ya Ugiriki ya leo. Wakorinto wako kusini na wa Makedonia na Filipe wako kaskazini. Lazima watu wa kaskazini ndugu zangu walifanya hata kutusihi. Sisi tukiangalia tukaanza majamani Hawa tumuona kama maskini. Eh huko huko kujitoa kwao huku Hii furaha hii inatoka wapi? Wakamsiba baada wasio kuomba. Na na na, na Paulo wakamusiba Paulo aweze kuchukua vile vipawa aweze kuwapelekea watakatifu wa Yerusalemu walikuwa wanapitia katika changamoto na ambapo injili ndio alikuwa anachumbuka huko. Mbona Tulipo Tumekuwa tunamuhubiri hapa na kuna gharama nyingi sana hata tu jeans tu japo umeanza taza kuchoka nani. na hiyo. Si na huduma nyingi ya kaza mitandao tunaopeleka na Injili. Sikuai kukutana na mtu ambaye uko tayari kujitolea. Naote. Bara la mawia watu wa wa Filipini ambao ni sana wa, wa Makedonia. Hawa watu wao walikuwa na roho gani nzuri kiasi gani? Na nawambia katika Filipini ne pale. Nasema ni nyinyi watu wa Filipini. Unajua kabisa kwamba Tangu uni paanza kuhubiri maeneo ya kwenu nilipokuwa kwen... hakuna kanisa hakuna kundi lolote lililojitoa kunitia moyo kwa vitu vyao isipokuwa ninyi pekeeni lazima hata nilipokuwa naenda kuhudumu mbali mlikuwa mnanikuta huko kwa mnanisaidia ili kusudi kazi ya Mungu isonge wala mimi kitu kingine ndugu zangu niwezekana au cha kumtolea Mungu kikubwa kuna nini lakini tutakapoweza tu Mungu anatukumbusha tuna uwezo Neno mimi ukwana dola hapa duniani Ukiwa na chochote na fedha ukiondoka na viaja lakini kuna njia nyingine ya kuhakikisha kwamba unakutana nazo huko mbele uendako kuvi commit katika kazi ya Kristo utavikuta Biblia inasema jiwekeni hazina zenu mbinguni ambapo nondo hawawezi hawavunji wala nondo hawa fanye hawatoboi na vikuta huwe na tabia of course kitu kikubwa utakachokukuta mbinguni ni, ni ni ni mioyo yetu Unaweza utaikutaa ya Hapana ndo yenyewe ndo sisi wenyewe lakini itafikaje kule moyo wangu ni roho yako itakayomamini bwana Yesu Kristo ikaweza kusimama mbele yake siku hiyo lakini sisi ikiwa naked ikiwa haina chochote lazima iwe na hazina pembeni yake anasema jiwekeni hazina zenu mbinguni amen mbinguni Unaweza kaenda posta ukatuma dola. Eh? Simpost. Huko Nigeria nafikiri hata hapa Tanzania itakuepo. Kuna wanadambi mpaka ameshaanza kuwadanganya watu, anawaambia hapa kuna hii posta ya hii posta haitumi duniani, natuma uko mbeli. Unaenda unasaini una kaacheki. Anakudanganya unaku si watu wanakuwa shakuwa shakuwa mazuzu. Eh let's check zako ile dola unapewa. Utakuja uzikute wapi? kisha toktena zobarbarani zinaendesha rangi yake. Eh. Mm. Eh una, una pale vifivi vifivi unasema una okay unaanza kupiga message mwaka jana nimetuma dola 500. Mwaka huu nataka ni ongeze ifikie dola 1000. Hapo naongelea kama milioni 300. Eh. Dola ngapi huko? Kumbe ziko zinanunua Range Rover. Na VX new model, VX ya acho ndo We na tunaposikia habari ya utoaji huu tunao kwenye hii misali tusiiingie katika ule uongo tusifikiri katika hiyo kona kabisa kabisa eh amen eh. tusifikiri katika kona hiyo kabisa kabisa eh endeni katika ule mstari ule wa aah e, msara tata anasema maana na washuhudia kwamba kwa uwezo kwa wao na zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao wenyewe. Hivi tunazunguka katika hiari. Wale niambie wale watu wanaotozwa kwenye makanisa yote kabisa. Sasa hivi hakuna kanisa salama. Embe niambie kama mbona kuna kanisa salama ha, ha msingi wao hauko kwenye fedha. Nitaftie moja uniambie. Okay. Usiniambie mimi, uambie mmoja. Korao ah mwingine ni sema warihesabu wakakuta wana wana wana kwa mwaka wanaweza katoa sadaka aina tofauti tofauti zikafika 28 siji watawa wanani mama bikira maria wa wa wafi yoo bikira maria yuko kwenye maku yaani kuna wa ufaransa na wa south africa na wa, na espera wa ni rona wa dodoma yani wan, wana tu makundi makundi akuna nini wengi mwambie eh tunapo toa tunaanza na kutoa yetu tunaanza kutoa nafsi na naenda mstari sasa hivi mstari wa mstari wa kwa pamoja na kutusikwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu wali sikiliza vizuri anasema wa watu wa wa walifanya kutusihi eh, wasikose kuwa sehemu ya hii huduma ya kuwahudumia kuhudumia kuwa kazi ya Mungu. Amin. Mungu jitahidi nitahidi wewe unanisikia. Wewe ule uko mbali, na sisi tuliko karibu. Usikose kuwa sehemu ya kazi ya Mungu kwa namna yote. Na namna ya kuwa sehemu ya, mungu, ya kazi ya Mungu ni namna nyingi sana. Ziko za aina nyingi kweli. A. E. Kwanza tu kujitenga na na, na tamaza dunia peke yake ni, ni ni utajiri ile zamu. Ni wewe kujitoa kule, ni kutoa moyo wako, ni kutoa macho yako. Daudi anasema katika Zaburi ya 101 hapa, anasema macho ya 1 na tatu eh, anasema macho yangu yata yeta wayelekeo wakamilifu wa nchi. Eh hiki kwamba hata viungo vyangu sehemu si, si nyingine tulio kusoma katika kitabu cha Warumi wango wa sita anasema msivitoe viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma Badala yake nuvitoe kuwa silaha za haki wao anambi ukitoa kinywa kinachohubiri neno la Mungu hicho kinywa kinakuwa kimekuwa silaha ya haki lakini toa kinywa kinachoimba kinachoimba ushoga toa maungo yanayotembea barabarani yanaonyesha watu wakae katika hali ya washirati tu Masai shina manne ni silaha za dhuluma kwa kazi ya Mungu, ya mungu sema, na Mungu alikupa katika upendo le wanasema na mbele kidogo eh, una eh, Uukisoma sehemu fulani katika wa filipi si, si kama mtenda huko ni tu ni amine, ya mambo. Wa wa ne, baada ya kusema ninayaweza mambo yote katika ule mstari wa wakristo wote wa wanadamu wote ndio mambo yote katika yani hata na na, baada ya kusema maneno mbele kidogo kwenye mstari pale Paula kwao wa wa, wa wa Filipi ambao ndio hawa watu wa, wa, wa Makedonia na kundi lao. Anasema hivi vipawa mnavyovitoa huku huku kuenziesha kazi ya injili. Sana sana sio kule kuwasaidia wale watu ambao tunawahudumia kwa injili. Kwa sababu kama kwa mfano kupeleka watu wa injili na wana njaa eh, wa, ya mtini wanaanza tawsi siki njaa labda walikuwa naowawezesha wana wanaishi wakishaishi wana hapa na injili yani kazi ya mungu inaendelea anasema sasa nyie wa vile msikili kwamba kazi yenu mnayofanya ni kuwawezesha wale zaidi sana ni vile vipawa viweze kudunda na kurudi kwenu ni warudie ninyi eh kama wao wameambia unkonono utoa kupokea maradufu eh anasema wa Filipi nazekana mtowa thumuni lakini saidia. Nizekana mnyinyu mkapata shilingi kumi mkapata shilingi mia Na kwa kwanza kabisa la wakriso, na Wakristo waliofundishwa na manabii wanaowapenda manabii wao, wanapendwa kweli kweli. Wale manabii wanapendwa sana. Lakini wa, ule upendo hautadumu. Nyewe wame kikao cha wacha hakidumu. Mm. Eh. Wak wakisikia wa, wa neno kwamba wan, wanakwambia panda begu Ukiweka like unapata milioni. Si siyo kanuni ya kimungu. Mungu si vile anavyoto. Utajiri wa kwa emme wewe niuze mtakikupa milioni kumi na kisukari kibaya cha kukukata mguu. Mwingine akakupa chakula chote cha kukutosha kula peke yake lakini ukawa na afya nzema vizuri. Kipi kipi ni utajiri upi mkubwa? Utajiri wa afya sivyo? Eh. Lipia amani ya moyo. Ukalala wakati daudi anasema na gilaza nikaamuka kwa sababu bwana alimtegemeza lakini vile vile mungu hashini kutupa hata hizo dola anatupa lakini mungu kutupa sio kwa jinsi ya tamaa tunazotaka sio kwa jinsi ya hama nabii mnao wamejaa uwezo ukata hivyo utawataja wanga sisi ndio ndio kama lifestyle ya, ya injiri leo hii ukichukua nishao kusema na nitadirudia ukisikia mtu wa dunia anavyosikia kwamba fulani yuko kwenye njira na hudumu kwenye njiri picha ya kwanza naye sikia kama kuna kanisa ana picha naye sikia ni kwamba wako wanapata heri hafikirii kwamba wako wanapata wokovu na uzima wa milele ndio sio ndio ndio kabisa ndio kabisa sura ya 5 anasema hivi Tuko tunaangalia kichwa kinachosema eh kichwa kitasoma eh kinachosema E, furaha kati kati e, furaha na ukarimu kati kati ya viki ni mambo mazuri haya ni mambo mazuri ni duniani alikuwa anaishi katika maisha ya furaha ya maisha ya shibe shibe sana wakati kati kati katika wiki fa. ndio kwa hii niambia mtu ambaye alikuwa na ukitoa kina Selemani. Ndio alikengeuka, Selemani mbaya kweli kweli. Eh. Lakini walikuwa wamejaa furaha. Walikuwa wamejaa ukarimu. Eh. Furaha na ukarimu katikati ya eh. Katikati ya ziki sana tano anasema tena walitenda hivi yani huko kujitoa na dhiki na nini na kufanikisha kazi ya Mungu anaeleza kwamba hawa watu wakati wanavitoa msifikiri kwamba walikuwa navitoa kwa hivi hivi walifanya kitu kingine kibwaem sikio anachosema tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu kipi ni kujitoa nafsi zao kwa Bwana kwa ajili ya mapenzi ya Mungu hawakuwa na viungo vyao vinavyofanya kazi ya dhuluma silaha za dhuluma ni silaha za haki sasa kwa vile nafsi zao roho zao zilitangulia mele. na hazina zao zikafuata pale ilipo hazina yako nipo na roho yako ilipo. And the opposite is true pale ilipo roho ndipo ilipo, ilipo hazina pale ilipo hazina ndipo ilipo roho lazima vikae pamoja ngwewe ni kwambie ngwewe uulize roho ya mtu tajiri tajiri Iko kwenye nini kwenye utumishi wa Mungu na wema mamba haa, hapa naiko haki, na mambo ya mbinguni a a hapana iko kwenye fedha zake na dhahabu zake na utajiri wake ndipo ilipo uweze kukabiliana na neno Yese nasema mimi ngwewe ni mwambie ujumbe ambao hamujui roho ya mtu hukaa pale hazina zake zilipo. Mta mm -hmm. anawaambia tuko hapa, tuna tunatunagombea tuna, tuna na bunge na tumenunua treni, sisi <laughs> natufanya nini lakini roho zetu ziko mbinguni. Uongo. <laughs> vika vikak vikakatishana. Vika Uwezo kupishana na kweli ya Kristo. Mm -hmm. viko pamoja. Wewe ulize. Ni mara ngapi niwahi kuwafundisha mambo ya, ya ya maisha ya, ya ya tamaa ya za dunia hii lakini sijawahi kuwacha kwa kuongelea habari za Mungu kutulisha na kutushuhimisha kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu lakini kitiwa kwanza tafuteni kwanza ufarium kwa mbinguni hapo yake na mambo mengine yote yatafuata utapewa kama ziada kama nyongeza wewe wamii vitu vya dunia hii tuna uwezo wambi, nyongeza za Mungu ni nyingi kuliko ukienda kununua vitu sokoni kuna anaanza kukudanganya sio mbaya mimi ni vizuri akina mama anapenda sana imi wasi kwa nini? Pendaki zile nyongeza. Kwa swala kama ni ndizim atakutafutia kile ambacho yani uweza hata ukatoa yani ganda halitoki. Anakuwekea pale naona unafurahia. Kama nianza kuwekea mbegu. Sawa. Lakini nakwambia nyongeza za Mungu. Kama kuna kitu kwa kukupa na sokakupa na nyongeza, amekupa uzima wa milele. Akakuongezea na vitu vya duniani. Vile, ile nyongeza ya Mungu ni nyingi kuliko vile vitu vinavyoenda kunidonwa mwenye kabisa nyongeza za kristo mm -hmm. eh mtumishi mstari ule wa wa 6 eh anasema hivi hata tukamonya Tito kuatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyo tangulia kuianzisha akasema mfano huo huo, tulimwambia Tito Tito ndo alikuwa ametumwa kwenda kusimamia hiyo huduma ya utoaji na uwezeshaji wa kazi ya injili na nini? Wa mbili kazi ya injili inahitaji utoaji. Lakini lazima watuanze kutoa mioyo. Leo hii siwezi hata zikumwone nikaubiri habari za utoaji kabla sijaubiri wa vitu kabla sijaubiri nikaona kwamba kwanza watu wametoa mioyo yao. Mwaka wa kwanza wasipotoa mioyo yao sitahubiri vitu vyao. Nitaenda mwaka wa pili mpaka uhakisha nikiona wameanza kutoa mioyo yao na basi chukua na hazina zenu ziweke pamoja na mioyo kwa Kristo. Lakini ngono mioyo bado iko mbali. Nitaendelea na mioyo mpaka mwisho. Eh. Nitaendelea na mioyo mpaka mwisho. Eh, kwa hiyo anasema hiyo neema hiyo ya watu wa Makedonia ya kushiriki katika utumishi, katika kazi ya Mungu na ndani ya dhiki na mateso na majaribu eh na umaskini vile vile. Anasema hiyo neema alioipata hi. hicho kibali alichokipata wakamtuma na Tito aeweze kukitimiza kwa wakorinto walikuwa wakorinto walikuwa wanonekane kama watu wajanja wajanja fulani eh ukisoma vizuri na wewe na mimi ni wakorinto sisi ni wakorinto wajanja wajanja binadamu sisi ni wajanja hiyo haikosi kuusema eh wanasema hiyo neema hiyo huo mfano mzuri wajifunze kutoka kwenye mfano mzuri Jifuze Ifisiko watu wa Makedonia. Eh. Mpande katika kipengele cha pili kinachosema ukuaji wa Mkristo uwe katika nyanja zote. hii eh, ni hoja nzuri ilitakiwa isomwe ajuma pili kabisa raha lakini kwa somo umetokea huko mbili kinnafikiria kuja kuhubiri. Mungu anatutaka tukue. Hivi wewe unaulize ikitokea mtoto amezaliwa, mtoto zaliwa na kilo kama tatu hiyo kwa astare, simbi 3 mpaka toke point 5. Hiki 4 ameshakuwa mzito sana. Akipungua nusu hiyo ni njiti, si ndio? Tuzo kama tatu wale umejifunza msutami. E, tatu 3 tatu 3 mpaka pointi tano Sawa. Anazaliwa na kichwa kikubwa, si ndio? Ana miguu mifupi. Vidole kama havipo vipo vipo, si Sini. ndio? E, Hebu jiulize kwa mfano, baada ya miaka kumi mtoto anakuwa anafika anafika ki kimwa kama cha meta 1 na kidogo, si ndio? Miaka kumi kama hajadumaa Okay, ini mada za kuduma. Zote hizo milestones katika ukuwaji Hapo tumenda kwenye sayansi sasa ya afya. Lakini bora tupaacha hapo. Baada ya miaka 10, kwa mfano angeende akikua aki ki, kichwa ki kama vile vile au kikakuwa kikao cha mtu mzima lakini miguu kiaenda kuwa mifupi na vidole vikawa kama vya nanani ya kinani ki, ki, kichanga. Ki. Lakini kimo kimelefuka na amefika meta 1 labda na na sentimita 30. Akakuwa bila ulinganifu. Uyo mtu atakuwa wa kawaida, unakuta naye unakuta na tulivu vidole mtoto mtanga Lakini ana miaka 13. Eh, uyo mtu hata hata kusoma hataweza, atashika peni. Mungu anatutaka tunapokuwa katika Ukristo wetu tukue katika ulinganifu kote kukue ukiwa ni msoma neno la Mungu unakuwa katika neno kuna mtu mwingine kusoma mistari mitano ya Biblia kwake ni mzigo ni mara 100 labda atembee kilomita 20 aende arudi lakini asisome hiyo mstari kwake ni mzigo mkubwa sana macho yanawasha yani anaweza kaanza mpaka akawa mekundu si ndio ukikua katika neno la Mungu ukuwe katika katika ukarimu vile vile ukuwe katika upendo ukuwe katika furaha ukuwe katika matunda ya roho mtakatifu yote eh ukuwe katika ukamilifu wote yani unakuwa katika ulinganifu sio unakuwa kitu kimoja kuna watu anaenda nyayaa kanisa ya mwendokasi anaitwa anaweza akajua kuweka kwa ruga masaa manne lakini ameshapata biblia hajui kuifungua Wato toka, toka, toka, toka. Kuna mmoja anikwambia, huyu uh, hapa mnamona huyu nani kiongozi gani sie? Huyu amefufua sana watu. Hakuna tamtaje kwa mifufudi. Watukwepo tunajua tunadanganywa tu. Eh hey, huyu kafufua sana watu. Eh. Hey. Neno lipo nani kukua katika ulingani. Kukua katika balance. Kauli zangu zendane na uelewa wangu wa neno la Miaaka niliyomaliza tangu ni mkili Kristo nikakuwa katika neno viweze kuliflect umri wangu wa Ukristo kuna mchristo anaweza kukaa kanisani miaka hata mpaka akazeekea huko lakini ha, hata hajui chochote kinachofuh kama mbinguni ni shida hiyo ngo na tunataka tukue katika balance katika mizani rustari ule wa 7 ikianze basi kama niwe usikue kabisa kwa sababu ukikua vibaya utatisha utakua na tisha msairi wa Saba anasema lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote imani imani ni nini nikusoma neno la Mungu na kuelewa hiyo no, ndio imani na kuamini imani ni kuje kusikia neno la Mungu neno la Kristo siyo na usemi usemi ni nini maongezi yetu uelewa wetu na vitu hivyo vijua vitu vinayotoka kwenye Biblia inasema mtu hu yanena yaliyo ya mwoga. Uno usemi na elimu kufahamu mambo ya ufahamu. Leo hii neno elimu. wanakwambia elimu watu kisha neno la elimu anakwambia chofu kuu. Kule kuna mapumbavu mengi sana, ninapajua sana. Kule elimu zake nzuri za mungu. lakini elimu yoyote ikisha pisana na mapenzi ya Mungu inabadilika kuwa kutoka kuwa elimu inakuwa upumbavu neo sio aliyema mnavyokuwa katika imani usemi elimu dabidi yote na upendo wenu kwetu sisi basi vivyo hivyo mpate wingi wa neema hii anasema kwamba mkuwe katika nyanja zote wenu kulizo muKristo jitafakari wewe baada tusiongee wala. tabu wanasemwa kwamba hivi ni inakuwa katika uKristo na kuwa katika mambo mimi nawajua mKristo anaweza kujifunza kweli akijua mapenzi ya Mungu lakini ukutana mkristo mwenye maisha wachongo uchongo mdao usiona sababu ukamkuta mkristo mbea kupindukia yani kinywa chake hakina nini hakina simile hakina hakina yani kimefunguka mdao hekima tu ya kawaida laimi tunapomjua Mungu pia lazima kuna hekima fulani ambayo hata uwezo wa inakuja ya kujua kwa mwa mambo sawa sawa okay. leo hii nikisema doctrine namna tulishazifundisha kwa hivyo doctrine ya mtu kumchagua mwenza amna ni binti anataka kuolewa kijana anataka kuoa malezi kuishi pamoja maisha ya familia kuishi na vitu, vitu vingi hivyo vyote vinatakiwa viwe sehemu na maisha yetu na hapo ni ni sehemu moja tu maisha ya ukristo maisha yetu ya, ya, ya kiimani maisha yetu ya kiroho ni mapana zaidi Ndiyo sababu tangu tuhubiri hapa kila siku tunajifuza vitu karibu vipya vipya hata kama tukivirudia vinakuja na na, na upya wa kutosha. Kwa nini kila wakati lazima tujue mapenzi ya Mungu? Amen. Eh. Anasema mstari ule wa wa chukua mstari wa saba. Anasema mnajokuwa mkue katika bala. Ihoje mhereka kidogo sio ni hoja msingi sana. Eh? Ni hoja msingi sana. Jipime, wame, wame ni ule ule ukamilifu wa maisha yangu ya kiroho unaenda sambamba. wa nasema sineni ili kwaamuru bali kwa bidii ya watu wengi nijaribu unyofu wa upendo wenu. Watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Lazima maneno haya naye kwa sababu kwa yawaambia semaje hizi mlivyo nienda mnakuwa katika elimu ufahamu Zima maana tunaroomtakatifu na nina sema lakini na hata hili la utoaji na ukarimu wenu kwa watu wengine wenye uhitaji ni liweze kwenda sambamba nazima, ni, ni, na hayo. Lazima mimi ninapowaambia haya maneno sio kwamba nimewaamuru. Hapana, ni, ni kwamba natumia ni kama mshauri kwenu. Eh, unajua hakuna kitu kizuri kama mtu kama mta na ya mtu ana hekima ya kushauri. Kisikia mtu ambaye ana hekima ya ufahamu akakwambia kitu fulani. Eh, ni vizuri jambo linalotoka kwa mtu mwingine kuliko lenalo zaliwa kwenye ufahamu wetu anza mimi kama paulo nimekaa pembeni nikawaona nikaona na vizuri imefanya lakini hili eneo nalo nataka liweze kwenda sambamba kwa hiyo silisemi kama vile walazimisha na lisema kama vile eh na kinywa nabidia watu wengine nijaribu unyoofu wa upendo wenu nijaribu jaribu kuwa kuwafundisha kwenda kati, katika unyoofu na ukamilifu na, na ni upendo vile eh sali ule wa 9 anasema maana umejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu ingawa alikuwa tajiri ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini na, anasema nawapa mfano wa Kristo wenyewe na hapo akisikia hilo neno nimeshakuisikia mtu tena mtu wangu wa karibu waajabu sana ili niuma kweli lakini tafanyaje lazima ukwenda ndugu yako akawa shogo utafanya tamzui atakua Akawa hata muchao. By the way, bora mtume mcheko kuko kwa shughuli. Kabisa. Kabisa ukaona ndugu ana anaagulia watu, ana wakati mwingine anaweza kawa anawadanganya. Lakini shoga hakuna adanganyi, shoga ni shoga. Sasa yule mtu akani, "Eh, eh unapohubiri mambo ya injili yako za kimaskini, ehe. <tos> ni <tos> m- <tos> ibn min anadakasome?" Wangu, njoo hicho kitabu unajua kimepangwa wapi kwenye Biblia jamani? Ewe mnenenda kaswasi nakuwa makaka, kasi kwa nabii wa uongo wa kwaaga amekakaliza. Yaani kuna mtu kisha kupata kama msali kammoja ka Biblia kanako msaidia. Anajaribu kukumbuka hapo anaifuta Biblia yote. Ewe mnenenda kaswame mlango wa nane wa tisa Yesu alipokuwa maskini ili kuzidi wao tajiri. Wae niulize, ni uwe tajiri kama kama Yohana Mbatizaji. Wana basi yeye kwaemelea vazi la asinga maskini lakini alikuwa tajiri kuliko wote kwa sababu jina lake liko Yesu alimwambia asema msifurahi kwa sababu mapepo yamewatia bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa binguuni eh lakini petro anataka kuja kama vile anasema da si tumeshakuwa masuperstar bana mpaka mapepo tunaikalia chini ah ndio maana yeye mara of bya msifurahi kwa hilo furahisha alikuwa ndio kwa sababu majina yenu yameandikwa binguuni akwambia hakuna utajiri wa kwanza mkubwa unaweza kufikia wokovu wa uzima wa milele. Yesu akatoka akaacha kiti cha enzi akaionja jehanamu ili kusudi mimi na wewe tu Huo ni utajiri mkubwa. Lakini hata utajiri wa mambo ya kawaida. Lakini hili homu mstari haufundishi hata kidogo habari za kwamba Yesu alikuja ili kusudi watu wao akina wa Baresa. No. Mtatakaa amua kamini Ivo Mungu mimi msaidiaamini zaidi kupindukia adanganyike vya kutosha i don't care lakini mtanatakiwa aamini ajue kweli. Eh. Kwa hiyo anasema mkijua alikuwa anawaambia watoto anasema anawaambia watu wako ni tunasema hiyo hali hiyo ya kujitoa vitu vyenu kutoa muda wenu na maisha yenu kwa ajili ya kuwawezesha wengine wakakuwa katika ukristo na utakatifu wao. Anasema mfano wenu ni Yesu Kristo ambaye aliacha eti akawa masikini, akaishi. Ah, uh, Yesu aliambea alikuwa sina tabakula. Eh. Uh, sasa ngoja niulize. Uh, Petro ndalikuwa tajiri sana. Alikuwa na, anaamka naenda kuvua, hana chakula. Leo hii hawa wanaorusha maprivate private jet kwa hela za za za, za Freemason eti kwa jina la Yesu uh, uh, wanadamu wao. Eh. Wanadamu wao nyakati zao zitakuwa ni vivamda tu ni tu na inaamini kwamba nivamile hapana kwa hiyo anasema mfano mzuri ni Yesu Kristo aliyekuwa na maskini kupata utajiri wa na hata wa hapa duniani mm. e. tali ule wa 10 anasema nami katika neno hili natoa shauri langu Bana neno hili la wafaa nini mlio tangulia ya pata mwaka licha ya kutenda hata na kutaka pia anasema msiishie eh msiishie kusema sema tu hawa kwa nini mwaka mzima uliopita walikuwa wamesemana sisi tuko tayari na hiyo kumetokana na mambo yale yotokea kwenye kitabu cha matendo ya mitume kutokea nje katika uyahudi wote na na nabii mmoja alikuwa anaitwa Agabo eh Agabas akaame ameona unabigo akatoa na nini. Baio wakawa na inaonekana watu walifikia hatua ya kufa. Mtu anakufa wakati watu semu nyingine wanatupa chakula. Eh. Kwa hiyo akasema, "Jamani, nini mko huku. Nizamu yenu kupata mkaowawezesha wale wasife eh. Na wale sio kwamba alikuwa anatafuta hela ya kwenda kuwa nasema mimi, nataka mniifie private jeti in Paulo nije." ngweso mmoja na biwa kutoka Zambia. kuelewana kabisa. Yaani roho zilipishana sana. Alikuwa anajua. Alikuwa koki koki kokiko kokiko. Kokiko kokiko. Koki. Yaani vitu vya ajabu na mkumbuka kama miaka 10 iliyopita. Lakini tukatozwa pesa. Yaani fichini wa laki 2. pesa nyingi nyingi najitafuta nilikuwa na hali ngumu sana. Tu akapana nege akaja wakamweka kwenye hoteli kubwa kubwa na nini hayna ubaya kuapa watu wakalala pazuri wakfanya nini lakini isiwe ndilo lengo alafu aje wadanganye sasa mimi kwa kweli kama hata angekwa ametokea Fiji ndio nchi za mbali kuliko zote nafikiri kutukuja hapa Tanzania uko Fiji au Mount, Mount Vidnor Uruguay uko mbali ningeweza kuzilipa hizo hela kama angekuwa anakuja kuniambia injili ya kweli sasa ulipia injili ya uongo Maka ukope. Ni shida. Wana sema maneno haya ni kama kuwashauri bali siyo siwa, siwa lazimishi. Sasa 11 na doa mwisho tutakuwa tunafunga ana sema hivi. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka hivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza kwa kadiri ndamlivyo navyo hii ni hoja muhimu sana inawezekana hujasoma msukaisi lakini anasema hivi msishie kwa wasemasemaji yani hivi ulishakutana na mtu ambaye nimepeswa kutoa ahadi hiki nitafanya hiki nitafanya. hiki nafanya ngoja umwambie emvazi fanya 1% 99 ziache fanya kama moja ana doje lakini kwa kujitapa by the way hiyo ndo tabia wa wanasiasa eh hey, hapa tunaweka barabara paka kule mwisho alafu hii kata yote maji yatakuwa yanatoka masaa 22. Ewe wakina mama piga dhigere gere gere mesha tua ndoo kwenye Mitu, mimi natoa mfano. Lakini njoo baada ya miaka mitano. Hali imekuwa mbaya kuliko kawaida. Eh hey, mimi na napeleka vijana, kuna mmoja alikuwa hapo Kawe siji, nasikia na na na, na, na siji ana mchungaji. Napeleka watoto wa kitanzania huko Japani, alafu Japani watatutumia na neli meli siji za vuvi, alafu wengine tuwapeleka Marekani na nini Baadaye mimi kama mtano nje. Ehe. Wangapi wame umewatafutia hata passport? Na hata hata passport tutupe kake inayotawana na serikali ya Tanzania. Hawapo. Aya visa hakuna. Nauli. Walio kuja sasa hakuna. Nafikiri labda kaamua afanye mambo yake aliyofanya. Ungetokea wapi? Eh. Paulo anasema msifanye kutenda. Nisome ule mstari muelewe sasa niwe nafungu. Anasema hivi mstari wa 11. Lakini sasa timizeni kule kutenda. Anasema mfanye kutenda msishie kunena tu. Tujifunze kuwa watu wa maneno, kutimiza maneno tuliyoyate na tuliyoahidi au tuliyotaja. Na tusiseme sasa mecama hatu hatuwezi. Eh. Kila mtu ananiambia ki nitafanya kinafanya paralelu. Ngoja mecama kama sikiliza vizuri huwa sio mtu akupenda kusema nitakaza kufanya. Sio aina yangu. So kwa nini nijiweke kwenye matatizo? Bado eh, nasema jamani timizeni yale mlioahidi na ukishindwa basi toa sababu na ieleweke. Sio useme ah au kadojo ukakimia nitakaanza kuhangaika. Tumshukuru Mungu Baba Mwezi na kushukuru kwa kiri ya sehemu ya kwanza ya maandiko ya kitabu hiki cha wa mwangwani. Huko tunao maneno haya yakatujenge zaidi yakakutukuza wewe na Kwa pamoja nasi katika njia zetu zote bwana. Tunakuvishasha sifa na utukufu kwa na la baba na nambani, na malaika mtakatifu. Amen.